Книга Второзаконня, Розділ 29. Скликав Мойсей усього Ізраїля і промовив до них: Ви бачили все, що зробив Господь перед вашими очима в єгипетській землі з фараоном, зо всіма його рабами та зо всім його краєм. Ваші очі бачили великі проби, Оті великі знаки і чудеса. Та не дав вам Господь розуму, Щоб збагнути, І очей, щоб бачити, І вух, щоб чути, Аж до цього дня. Водив я вас по пустині сорок років, Ваша одежа на вас не розлізлась, І взуття на ногах у вас не позносилось, Хліба ви не їли, Вина і п'янкого напою не пили, щоб зрозуміти, що Господь – Бог ваш. А коли прийшли ви на те місце, то Сихон, цар Хешбонський і Ог, цар Башанський, вийшли проти нас воювати, але ми їх побили. Взяли їхній край і віддали його на власність Ровимлянам, Гадіям і половині покоління Манасіян». Додержуйте ж слова цього союзу і виконуйте їх, щоб у всьому, що робитимете, вам щастило. Сьогодні ви стоїте всі перед Господом, Богом вашим. Голови ваші, судді ваші, старші ваші, начальники ваші, всі мужі ізраїльські, ваші діти, ваші жінки і твій приходень, що в межах твого табору, від дроворуба до водоноші. Стоїте, щоб увійти в союз із Господом Богом твоїм, який Господь Бог твій під клятвою укладає сьогодні з тобою, щоб поставити собі тебе нині своїм народом, і щоб ти мав його за свого Бога, як він сам обіцяв тобі і клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Та не з вами одними укладаю я сьогодні цей союз і складаю цю присягу, але й з тими, що нині тут стоять з нами перед Господом, Богом нашим, і з тими, що їх тут сьогодні немає з нами. Знаєте добре, як ми жили в єгипетській землі і як ми переходили посеред народів, через які ви перейшли, та й бачили їхні гидкі і бридкі божища, Дерево і камінь, срібло і золото, що вони їх у себе держать. Тож нехай не буде між вами чоловіка або жінки, або дитини, або покоління, чиє серце відвернулося б нині від Господа, Бога нашого, щоб іти, служити богам тих народів. Нехай не буде між вами коріння, що плодиться отруту і полин, щоб ніхто Почувши слова тієї присяги, не зводив би себе благословенням у своїм серці, кажучи, «Та ж мені буде добре, бо житиму по своїй волі, щоб він не пропав, як той, що п'є води подостатком і ніяк не може загасити справи». «Господь не схоче простити йому». Бо саме тоді запалає Господній гнів і його ревність на того чоловіка, і спадуть на нього всі прокляття, написані в цій книзі. Та й зітре Господь з-бід небес його ім'я. І видалить Господь його з усіх поколінь Ізраїля на погибель, згідно з усіма прокляттями Союзу, які записані в цій книзі закону. Прийдешнє покоління» Ваші діти, які прийдуть після вас, і чужинець, який прийде з далекої землі, побачать лихобіду тієї землі і недуги, що їх Господь нашле їй. Сірку і сіль, і спалену дощенту країну, так що нічого на ній не сіятиметься, не ростиме, так що не здійметься жодна билинка. Побачить країну, Мов, ту руїну, якою Господь у своїм гніві та обуренні зруйнував Содом, Гомору, Адму і Цевоїм. І тоді усі народи скажуть, для чого ж Господь зробив так цій землі? Чому так сильно запалав його гнів? І відкажуть, за те, що покинули союз Господа, Бога своїх батьків, що його він заключив з ними, коли виводив їх з єгипетської землі. І пішли служити іншим богам, та й припадали лицем перед ними, перед богами, яких вони не знали і яких він їм не дав. Тим і запалав гнів Господній на цю землю. Так що Господь навів на неї всі прокляття, записані в цій книзі. Господь вирвав їх з їхньої землі в гніві та й у досаді, і у крайнім обурені, та кинув в іншу землю, як воно і є нині. Отож, що скрите, те належить Господові, нашому Богові. Що ж відкрите, це наше і наших дітей повіки, щоб ми виконували всі слова того закону.